USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. Det her er kongressen.com med kampen om Amerika. Din værst er højner savner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen for til den her husudgave af kampen om Amerika. Din podcast leveret af os her fra congressen.com om amerikansk politik og amerikanske samfundsforhold. Jeg hedder Anders Avner og er din vært i programserien her. Med mig i studiet er vores allesammens nyhedsredaktør, også Lykke Godt at se dig igen, du gerne. Jamen, det er godt at være. Vi skal jo i dagens anledning, og det er jo også derfor, vi virkelig har, øh, har glædet os, vi skal jo simpelthen ind og øh, markere et, et øh, jubilæum. Et år, endnu et. Ja, sidste, sidste uge var det, det en noget mere dystert jubilæum, så at sige, nemlig et år for, for stormen på Kærbøselshavet. Det jubilæum, der skal markeres i dag, det er, at det er et år siden nu, at Joe Biden blev taget i som USA's 46. præsident. Vi skal kigge lidt på, hvordan er det gået? Hvordan er det gået med indrigspolitik og udenrigspolitik? Mm. Hvordan er det gået med, at hele. Amerika, sådan som han jo lovede, at ja, han, han ville gøre. Ja. <laughs> og, og hvordan tegner fremtiden sig for den, må man sige, aktuelt ganske udskældte et års jubilar. Så der bliver lidt at se til, så velkommen indenfor til den her uges udgave af Kampen om Amerika. Lykkesøft. Jeg tænker, at vi lige spoler tiden et øjeblik tilbage, fordi den, den lige præcis 20. januar 2021. Jamen den dag var vel en dag, hvor jeg tror mange kiggede på billederne og tænkte på den ene side, at nu var det virkelig, altså illustreret, at uh, der var en ny mand uh, på broen. Mm. Uh, der var en ny præsident, der, der var en, en helt ny uh, tone i kommunikationen. Mm. Der var en også den situation, at den nærmest ikke var det eneste menneske uh, til uh, indsættelsesceremonien, blandt andet det det. også på grund af corona, <laughs> men også på grund af, af de uh, optøjer, der havde været 14 dage tidligere. Så lå hele området omkring uh, Capitol Hill jo i en sikkerhedsjernring. Altså, der var fuldstændig uh, spærret af på alle og kanter. Ja, man har sat flag op over det hele, som vi skulle repræsentere. Både tabene under corona, men også mm. altså, for at markere, at det er ikke normalt det her. Vi vil gerne have, at folk de kommer. Ja, så i det hele taget må man sige, en, en, en, en særlig dag, som, øh, som også var meget usædvanlig, også på grund af måden, den blev, blev afviklet og i skyggen af øh, også hvad det var, der var sket ganske kort tid for inden. Ikke desto mindre, så blev Joe Biden jo så taget i ud som USA's 46. præsident, den ældste, nyvalgte amerikanske præsident, og dermed også den ældste i hvert fald til at blive taget i forbindelse med sin første embedsperiode, det er klart, alder har fyldt en smule, for at sige det diplomatisk. Bestemt. Det første pressemøde, Joe Biden overhovedet holdt, efter han var blevet indsat som amerikansk præsident, der var noget af det første, han blev spurgt om det var, har du tænkt at genopstille netop med henvisning <laughs> til, til, hans, ja. til hans alder. Jeg, prøver, det er, så jeg kan huske det, fordi jeg havde fornøjelsen af at sidde øh, ude på Danmarks Radio øh, den, øh, den 20. januar sidste år, og live kommentere de her seks timer sammen med øh, Johannes Langkilde. Ja. Og jeg kan da huske meget af det, vi også undervejs og talte om, det var det der, Biden er formentlig en, en one-term-president, og vi nærmest snakkede lidt så meget om hans øh, vicepræsident Kamala Harris, fordi hun på det så var en meget stor stjerne, og alle regnede med, at det var hende, der ligesom ville være den, man kørte med i, i 2024. Øh, og spørgsmålet var sådan set bare, hvornår Biden gav stafetten videre, mm. fordi der var en med, at han var en overgangsfigur. Øh, og i øvrigt manden, han havde aflyst, som så ikke var til stede i forbindelse med... Eller... Arh, det, kan vi, det skal vi lide det med. Altså, det er jo et af mine ølningssitater i amerikansk historie. Det er, have a good life, som Trump siger til ja. sine vælgere, som afsluttende bemærkning på, på sit præsidentperiode. Ja. Altså, have a good life. <laughs> ja, ja. Hei, hei. Hvor, hvor får han det fra? Og så går, han, <laughs> så går han ud til YMCA, op til sin flyver, med, med, med altså slutcitatet, have a good life. Ja. <laughs> det er, altså, du kan ikke skrive det bedre. Men, men alle, <laughs> jeg tror også, inklusive Biden, men de fleste regner jo også med, at det var nok det sidste, man tog til Trump. Ja, ja, ja. Mor eller less. Altså, ja, ja, ja. Der var i hvert fald ikke nogen, der forventede, at han havde en stor rolle at spille, blandt andet efter det, der var sket den 6. januar. Nej, nej, nej. Og En rigsretssag, der var ved at skulle i gang igen og videre I det hele taget, altså en frygtelig udskældt ja, ja, ja, præsidenten, ja, ja. ikke? Ja. Ja, man må så sige, at tingene har ændret sig en lille smule. Øhm, og ikke nødvendigvis kun til, til Bidens fordel. Hvis vi lige sådan kort, det er ikke, fordi vi skal bruge så meget tid på det, men... Hvis i lige med at kigge på, på sejrene, mm. øh, vil I tage indrigspolitik først? Hvis du skulle vælge én ting som sådan indrigspolitisk er en sejr for Biden, hvad er det så bedre? Jamen, jeg, sy jeg synes nok, at øh, altså, hvis man starter, så man skal tage lidt kronologisk, den første sejr, han som ligesom lander indrigspolitisk, det er jo det stimuluspakke, som man virkelig, virkelig hurtigt får igennem, ja. som, som balancerer økonomien og skaber, skaber nogle nødvendige jobs ovenpå, en, altså, altså giver den sikkerhed til befolkningen, som har været nødvendig ovenpå en massiv arbejdsløshed under coronaen. Så mm. det, var ligesom, det var ligesom for at booste økonomien. Og det, det viste rigtig hurtigt, at det, her, det er en mand, der mener, det er alvorligt. Han vil gerne i gang med at føre politik igen. Og det var bare, det, det kørte så små, og det gik rigtig, rigtig hurtigt med at få den igennem. Mm. Så det, det vil sige, det er der ligesom fundamentet for de første par måneder i Bidens præsidentperiode. Og det var også derfor, at der er blandt andet så altså stor optimisme omkring ham, til mm. at starte med. Altså det viste, den her pakke store pakke, den viste, at ham her, han mener det. Han tager det seriøst, og han vil, han vil gøre det anderledes end tidligere administration. Vindelig. Så det synes jeg, hvis jeg skal vælge til, så synes jeg, det, det var virkelig, det var en stor, stor sejr for Biden, som ligesom byggede momentum op for Ja, og en sejr, der viste, at han er en dygtig håndværker, for det gik godt nok stærkt med at få løbet den afsælde. Jeg er meget enig mm. med det. det, var det var meget imponerende. Mm. Jeg vil sige, hvis man måske skal tage en for sådan lidt længere ind i det første år, så vil jeg så fremhæve infrastrukturreformen, fordi mm. Altså uanset, at, øh, at den er dårligt kommunikeret, altså øh, alt den stund, øh, den bliver cirka halv størrelse af det, Biden startede med at sige, at han godt kunne tænke sig. Ja. Og det vil sige, når man så lander den her stadigvæk utrolig store aftale, som det så endte med, man landede endda med øh, tværpolitisk opbakning, øh, i hvert fald i senatet, mm. øh, jamen der, øh, der kommer det til at ligne noget, der sådan, ikke er helt så stor en sejr, som det kunne være, fordi man havde slået brødet for stort op, inden man så gik i gang med at bage. Men når det så er sat til side, hvis vi ser bort fra sådan en lidt, lidt elendige kommunikation omkring det, det er så <laughs> indholdet, indholdet er, er stærkt. Det er jo et kæmpestort park. Resultatet er kæmpestort. kæmpe altså et kæmpestort, en af de største i moderne amerikansk historie. Altså så på den måde, der er, den, der er infrastrukturpark nu et, altså et, altså en virkelig, virkelig stor milestone for, mm. for Biden. Uden også noget, som Trump jo ikke lykkedes med. Ja. Så det, jo også, det var lige et hak i... Ja, øh... Lige et hak i Biden's bog. Ikke? Ja, helt sikkert. Hvis vi lige hurtigt kigger ud på verden, og nu er vi er ved sejrene, udenrigspolitik, hvad, hvad tænker du sådan har den store sejr i det første år? Jamen for mig, der står, der står indskrivningen i, i altså Paris klima som den helt store sejr, fordi den markerede, at man som USA gerne vil verden igen. Mm. Det synes jeg var absolut den største sejr for, for, for Biden, og egentlig også for verden, at man havde et USA der tog det seriøst, jeg tror, der var selv, der sagde det, at man tog verden seriøst oven i, mm. mens der kører en pandemi, på, altså lige ved siden af der, i fuld fart, og mm. Der er det rart af, at man har nogen, som faktisk synes, at WHO er en nogenlunde god idé. Uh, så det, det, det vil jeg sige, det, det markerede Paris, altså indskrivningen i af Paris-aftalen for mig. Det ja. var virkelig... det. Viste, at USA igen er med i det internationale samarbejde. Jamen, jeg, jeg er lidt i samme boldgade som dig, netop det der med i, i America is back. Øhm, fordi man kan selvfølgelig sige, hvad, hvad skal man forstå ved America's back? Mm. Altså, skal man forstå, at... Fordi det tror jeg måske, der var nogen, der misforstod, i hvert fald i vores del af verden i Europa, det har med, men nu kommer de... Og Biden, han er jo demokrater, det må jo betyde, at han bedre forstår også... At han vil nok, du ved, let få en lidt for gaspedalen i forhold til betalingskrav omkring NATO og nogle af de andre ting, siger, og det viser sig ikke tilfældet. Nej, nej, nej. Biden har ikke tænkt sig at prioritere udenrigspolitik på samme façon, som man måske gjorde sig nogle forhåbninger om. Men det, der alligevel viser sig, og det synes jeg er vigtigt her, og i forhold til også, hvad der har virket for ham, han fik sagt, og han fik signaleret, dels med Paris-aftalen, men i det hele taget, ved at genkommitte, kan man sige, USA til internationale organisationer som FN, NATO, mm. øh, nogle af de her, altså nu nævner WHO også, altså grundlæggende vise, at man faktisk får USA's side igen, tror på diplomati, vil prøve at få reimplementeret soft power, mm. som det hedder i forhold til en del af måden, man fører sin udenrigspolitik, måden man kan sig globalt, er ved at prøve at sætte det gode eksempel. Trump gjorde overhovedet ikke bruger soft power jo, mm. og det er klart der er der ingen tvivl om, at det prøver Biden igen nu, men for at man kan bruge soft power på ja. den måde, som Biden gerne vil, og som Obama blandt andet også gjorde det, Jamen, så kræver det, at man lige har styr på butikken, og man får sendt signalet til omverdenen om, hey, vi er her igen, vi sætter det gode eksempel, og vi vil prøve den med os at inspirere med, mm. med vores eget eksempel. Ja, yeah, so altså, by the power of... Uh... Eksempel, not by the... Eksempel, lige præcis, ikke? Yeah. Så det, der jo er, er sådan essensen her, i forhold til, hvorfor det her er så vigtigt, det er, for det er også noget, der skal bygges videre på. Altså, når, når han skal prøve også fremadrettet at, at føre, kan man sige... Internationale politik som amerikansk præsident, så er det det her, der skal bygges videre på. Så derfor synes jeg, det er ekstremt vigtigt, at, at han har gjort de her ting. Og, og jeg synes også, at altså, ja, der er nogle ting, og det kommer vi tilbage til, når vi skal snakke om nederlagene, men overordnet mm. øhm, set er det, er det en klog strategi, han har lagt ved det angående. E Nå. Nederlagene. Skal vi starte i, i indrigsafdelingen igen? Hvad, hvad tænker du er det største indenrigsnederlag? altså, jeg synes der altså. Jeg tror vi er enige om der er to, så hvis ja, du tager jeg, den ene, så tager jeg den jeg anden. Jeg skal sige det, for den ene er stærkt, men jeg synes jeg synes det har været et et nederlag for ham på immigration altså, ja. jeg synes jeg synes, immigration, det er ikke det, det er altid et altså, problem for demokraterne øh, med immigration, fordi de bliver betragtet som de er liberale, øh, som åbner grænserne, og det er altså svært i en tid, hvor der er afgørende svingvælgere, som ikke synes det er den fedeste idé. Øh, og så den den måde han prøver at mødegå det på. Det var at have sådan en åben retorik, men i virkeligheden være rimelig hardline øh, på selve policyområdet. Hvilket gjorde, at, at det blev sådan en mismatch. Blev, man blev i tvivl om, hvad han egentlig mente. Og til at ligesom at reddet trådene ud, der sendte han sin stærkeste øh, spiller overhovedet, Kamala Harris, mm. til, at, til ligesom at øh, sige, ved du hvad, Jeg, nu, nu er det dig, der har bolden derhenne. Du den. Kamala. Det er, Nu er det dig, der tager den. Og det var bare at vise sig, at være faktisk en fejltagelse af dimensioner, fordi hun var slet ikke klar til det. Og det, var også, det er jo også virkelig svært at Presbold at få... Altså, det, er, det er smadret hendes vicepræsident, det er fuldstændig? Jamen det er det. Så, så, nemlig derfor synes jeg, at immigration har været et væsentligt punkt at tage fat i, når man snakker nederlag, fordi det har vist, hvordan vicepræsidenten har nogle seriøse, seriøse udfordringer, mm. øh, som bliver sværere at overkomme. Ja. Øh, hvis man gerne vil se hende som præsident i 2024 eller senere hen. Så det, det, jeg synes, at immigration har fungeret ligesom som et eksempel på det. Ja, det, det, det er utroligt, så mange skrammer, de har fået. Altså, fordi du har fuldstændig ret. Det er, sådan, det er sjældent, man vinder noget, særligt på immigrationspolitik som, øh, som demokratisk præsident. Men øh, det handler mere om, hvor, man, hvor meget man begrænser skadens mm. omfang. Og det er de godt nok ikke været særlig gode til, må nej, man sige. Nej. Altså det... Øh, at betyder, hvor tånehøje forventninger der var til, til Harris, hvor store forhåbninger der var netop også til det, som vi snakker med, at hun skulle overtage efter Biden en dag, det er der altså ikke så mange, der snakker om mere. Nej. Altså tværtimod, ifølge målingerne nu her, er hun i hvert fald i moderne amerikanske historie, et år inden i embedsperioden, den mest upopulære vicepræsident i... Ja, mere end Mike Pence, det er også? Det han var ikke så populær. <laughs> det <Nændig> cheney, altså. <laughs> ja, ja, ja, ja, det er rimelig vildt. <laughs> rimelig hæftet. Nå. Jeg vil så sige, så tager jeg den anden. Ja Back better. Still, uh... Altså. Øhm, det er jo ikke nu hemmelighed, det er jo Bidens prestigeprojekt. Og igen er vi måske også lidt ude i noget omkring kommunikation, og det der med, hvordan man afstemmer nogle forventninger til, hvad der kan lade sig gøre. Mm. Altså det hvordan man primer, øh, hedder det. Og det er sådan et, Nej. Nej, nej, Biden. Mm. Du går ikke ud og siger, at du vil det her. I den skala, du vil det, før du har stemt af internt, kan det her lade sig gøre, før du bare har nogenlunde fælles fodslag mellem venstrefløjen og højrefløjen i partiet, og uden du i har en eller anden form for indikator på nogenlunde, hvor den gyldne middelvej ligger. Fordi det er klart, en blind mand kunne se med det blotte øje, at Bernie Sanders og Joe Manchin ikke ville det samme. De to senatorer fra Nassau, vest og West virginia Det kunne enhver jo se. Biden vidste jo godt, han har overhovedet i altså han kender dem jo godt. Det er, sådan, det er jo helt ubegribeligt. Ikke så mindre mindre at tænke, men vi skal nok få brækket armen rundt på Manchin i sådan en grad til sidst, at den lander. Og så gik Manchin ud lige en jul og sagde, der bliver sagt nej, og det betyder nej. Kan han ja. have god jul? Ja. <laughs> <laughs> tak for hjorten. det. Er sådan, at, tak for det. Nu ikke mere for mig. Nu smutter jeg hjem til West Virginia. Æ, så kan I alle sammen sidde og tænke, Joe er egentlig ikke specielt fed. Mm. Men ikke desto mindre, så øh, er resultatet bare øh, lige nu. At Build Back Better, som Biden i hvert fald drømmer om at se den, det bliver ikke så noget. Nej. Altså det, der kan komme, det kan godt være, at det sker i løbet af 22, hvem ved. Mm. Der kan komme nogle deleaftaler, altså det vil sige noget af det, der var en del af den samlede store Build Back Better, det var altså både hvis vi på, socialpolitik, klimapolitik, store reformer, altså dybest set Bidens forsøg på at se, om han ville kunne tækkes middelklassen mm. frem mod både midtårsvalget 22 og især præsidentvalget 24. Det kommer ikke. Uh, som samlet pakke kommer det ikke. Der kommer kommet nogle deleaftaler, fordi det er ikke alt, Manchin har været lige kritisk over Men spørgsmålet er bare, i hvilken skala og i hvilket tempo. Jamen, jeg, er helt enig. jeg synes også, det, her, det er et nederlag. På, ikke blot fordi, at det ligner, at det ikke lykkes for ham at gennemføre det. Men det er også et nederlag, fordi det viser, hvor, hvor skrøbeligt hans flertal egentlig er. Mm. Og at Joe Manchin går ud og tager så kraftig afstand fra hele det Build Back Better-projekt nu, det viser også, at, at Bidens styrke ikke er der, hvor den skal være. Altså, det er vildt, at en senator kan få lov til at afgøre det. Øh, men det er jo fordi, Manchin har vurderet, det her, det kommer ikke til at koste mig noget som helst. Ja. Altså, det kommer ikke til at koste mig. Tværtimod kan det være, at blive mere populær på baggrund mm. af det. Og det er jo altså fordi, at Bidens popularitet er så sindssygt ringen lige nu. Den er... Den er, altså, ringer, måske, meget sagt, men den er i hvert fald ikke det. så høj, som man kunne ønske sig, hvis man gerne vil have en af de største reformer i USA's historie igennem. Fordi det kræver det. Det kræver ja. en stærk præsident, hvis man gerne vil stemme sådan nogle ting igennem. Og, Jamen, du kan sige, at det krævede jo en mand som Obama at få sundhedsreformen vedtaget i sin tid. Men det kom altså også ret tidligt i hans præsidentskab, ja, man, mens vindt, han stadig det. var en rockstjerne. Ikke? Lige præcis, men han var, han, var, han var absolut en af de største rockstjerner overhovedet. Ja, ja. Og det er Biden bare ikke. Og det, det, jeg synes, det viser, det først og fremmest viser... Fravalget af Bill Bergbitter fra Mansions side at så stærkt, at Joe Biden ser man bare ikke. Og det er bekymrende for ham. Ekstremt ja, er bekymrende. Enig. Nå, noget, der i hvert fald også er bekymrende, når vi nu skal snakke nederlag, så er det jo på udenrigsfronten. Altså, der er jo sådan set ikke rigtig uh, grund til at prøve at uh, botanisere, fordi vi er sådan set enige om, at ja, der, kan man ikke vælge, uh... der er ikke rigtig andet uh, end Afghanistan. Nej. Det er til gengæld også den uden diskussion største, Biden, han har fået, mm. altså, og den, der måske også har kostet ham dyrest i forhold til, øh, til opbakning blandt amerikanerne, fordi, altså, vi har jo snakket om det også i tidligere programmer, sandheden er jo bare, der Afghanistan kollapser på den måde, som det sker, så sker det cirka en måned efter, at Biden har sagt, at sandsynligheden for, at det sker tæt på nul. Mm. Så han kommer ind til at ligne en mand, der fuldstændig fejl, øh, vurderer situationen, eller en mand, der har fået forkert efterretning. Og mm. begge ting er noget rigtig skidt. Ja. Ja, ja, ja. Og det, der også begynder at ske, det er jo, at det sige, hans, øh, hans opbakningstaler altså hans approval ratings begynder at styrtdykke, ikke mindst blandt independent-vælgerne. Mm. Og det, er jo, altså, det, det var jo i frit fald. Altså, det er jo det, der gør, at han ligger så tilpas i lente, som han gør nu. Det blev udløst af Afghanistan. Det er jo ikke, fordi Afghanistan alene var hele forklaringen, men det var ligesom det, der blev den udløsende faktor i forhold til folks utilfredshed. Jamen, det var ligesom det, der åbnede døren. Og så, da man åbnede døren, så strømmede man også noget corona ind. Ja. Og, og noget manglende evne til at gennemføre nogle reformer ind. Ja. Altså, det var ligesom... Sprækkerne var der bare. Det var jo Så kørte det. Ja, så kørte det. Så det men jeg synes jo, at, Altså, måske hvis man lige skal tilføje et, et ekstra lille nederlag, ja. så, det, så må man også sige, at corona har været... Et, det har været hårdt for ham. Det at, det, at den som ligesom gik ud og annoncerede, at nu er, vi, nu er vi ved at være igennem pandemien, og så kommer der bare lidt ekstra huk her i efteråret. Ja, Æh, også fordi han ikke rigtig har haft øh, altså, Han ikke kunne komme længere. Altså, han fik vaccineret amerikanerne i et imponerende tempo, da han tog over. Jeps, og så stoppede det. <laughs> så stoppede det. <laughs> dem, så ramte han anti -waxer. Ja, præcis. Og det kunne han ikke rigtig gøre noget ved. Nej. Altså, det er jo ude han hans Han har prøvet. Han har prøvet med, men man, det er begrænset, hvad man kan gøre, hvis man stadig øh, vær, sætter friheden til at vælge, hvad man gerne vil som menneske. Ja. Uh, og det gør han jo også. det <laughs> Og Gud skal lov for det. Men, men det, er, det er ligesom, at han er ramt en mur der. Og han har faktisk også ramt en økonomisk mur i forhold til inflation. Bare lige for at få den med. Fordi inflationen er virkelig, virkelig høj. Og også højere og har været mere øh, vedvarende, end mange havde regnet med. Mm. Og det er, det er et reelt problem, fordi det er sådan noget, som vælgerne kan mærke, når øh, den lokale øh, olivenolie eller solsikkeolie lige pludselig koster det dobbelte. Ja. Øh, det, er, det, er, det er ligesom et... Øh, det er også et problem for ham. Det er et problem for ja. ham. Det er der ingen tvivl om. Det her, at det er kamp om Amerika, hvor også Lykketoft og jeg, vi i den her omgang kigger på de første 12 måneder med Joe Biden som amerikansk præsident. Husk som altid, at I kan støtte os. Det er jo mange, der er søde og gør hver eneste uge. Vi ser gerne endnu flere gøre det. Det gør I ved at gå ind på kongressen.com, når I har hørt den her kamp om Amerika. Og øh, det gælder jo som altid. I kender det godt, mantraet ud, men I får det alligevel. God journalistik koster penge. også nu hvor at, øh, vi sådan skal til at kigge fremad, når mm -hmm. vi sådan kigger lidt på det første år, hvordan er det gået sejre og, og så osv., der er en ting, som jeg synes sådan faktisk er det allermest centrale at kigge på, i forhold til, hvor godt eller dårligt Biden er lykkedes indtil videre som præsident, og det er spørgsmålet om heling. Mm, fordi han bliver valgt på løftet om, at han vil hele et splittet Amerika. Det er det, der er hele omdrejningspunktet i hans indsættelsestale. Ja. Og så kan man så sådan stille sig selv det, det gode spørgsmål i nu. Sådan, hvordan går det så? Ja, det er simpelthen sindssygt godt spørgsmål. Med, med, med <laughs> øh, skal vi ikke bare i den her lukkede kreds sige, at det går ret dårligt? Ja, det er i hvert fald min, min beskedne holdning. Jamen, lad os endelig høre den, altså, hvordan øh, Altså, kan du se nogle steder, hvor der bare sker skyggen af heling? Nej, nej, tværtimod. Altså, som vi også var lidt inde på i sidste uge, i forhold til, forhold til 6. januar, så, så kan man jo se, at at der bliver større og større fraktioner i, i USA, som... Eller flere og flere fraktioner, mener mm. jeg. Altså flere og flere fraktioner, der bliver mere og mere uenige om, hvad, hvordan man skal opfatte virkeligheden. Og det synes jeg er ekstremt uhyggeligt. Og det er jo ligesom... Det Biden han sagde, det var, at nu skal vi egentlig kunne tale sammen igen. Nu skal vi begynde at kunne forstå, hvor hinanden står. Og det er jo bare overhovedet ikke sket. Tværtimod. Mm. Altså, republikanerne er i gang med at overtage alle mulige lokalregeringer, og overtage valgsteder... Øh, mens demokraterne er et helt andet luftlag. Det vil sige, at mens Biden kan måske køre retorik omkring, at vi er i gang med hele nationen, så kører der altså et spor ned under alt det der, mm. som bare kører en helt anden retning. Øh, og det, de her divigerende forståelser for, hvordan verden hænger sammen, de er kun blevet mere markante i løbet af det sidste år. Øh, så på den front, der synes jeg, at Biden er lykkedes utroligt dårligt med hele nationen. Når det er så sagt, så er det også en umulig opgave, og faktisk en lille smule svært at forstå, hvad det betyder af hele nation. Altså det kan jeg huske, vi har diskuteret på ja. Men Hvad mener manden egentlig, når han siger hele nationen? Mm. Jamen det er jo lidt det, er, altså, det bliver sådan meget abstrakt. Det bliver sådan lidt elastikke metermål også. Altså hvad er det egentlig, du har tænkt dig? Er det på den måde, at tværpolitisk samarbejde igen opstår på Capitol Hill? Er det sådan, at man skal ud og kigge på... Ø, altså, hvordan familier rundt omkring middagsborgerne igen skal kunne snakke politik uden at flå af hinanden, mm. eller er det, at øh, man måske ser for sig, at øh, den meget ophed retorik, den bliver dæmpet en smule, eller ja. at der er færre voldelige overfald, eller hvad det nu kan være, ting og sager. Hvad er det egentlig, det drejer sig om? Mm. Jeg vil sige, at jeg er lidt usikker på, egentlig, om, jeg, om han har gjort det rigtige eller det forkerte ved at bevare, den overordnede ramme, altså vil bare holde det op i det lag, mm. fordi. Altså du mener under blive konkret. Ja. ja, fordi hvis han nu var blevet konkret, mm. altså så kunne man meget hurtigt også begynde at måle ham på det. Altså hvis han går ind og siger hey, jeg vil sørge for at øh, at hele den, den splittede det splittede Amerika, konkret illustreret ved at vise hvor meget vi kan lave tverrpolitisk. Mm så vil det være ret nemt for republikanerne at stille sig og sige, ja, hvor ja. meget tror du så, derfor, øh, ja, det, er, det er. Okay. Øh, På samme farsom kan man sige, at det der med, at nogle af tingene kan også blive vanskelige for ham øh, helt præcis, at, at egentlig kunne illustrere, hvordan det lykkes. Så det er sådan mere måske i virkeligheden klogt, det han trods alt har gjort ved at sige, nu, nu kommunikerer vi generelt, fordi det er et generelt ønske, for der er så mange områder, mm. hvor man er splittet og hvor han gerne ser grundlæggende, at man arbejder ud fra et helingsperspektiv mere end et splittelsesperspektiv. Mm. Så det tror jeg sådan set egentlig, måske i virkeligheden er meget klogt. Man kan så sige, som du selv var inde på før, Bidens helt store hovedbrud det er, at der sker ingenting. Der sker ikke noget. Det, det går helt, på mig til. Ja, jeg tror også personligt, så tror jeg, at selvom man ikke har opstillet nogle konkrete mål for, hvordan man healer nationen, så tror jeg, at han har regnet med, at man gennem nogle ret store politikindsatser kunne opnå nogle Velfærds, øh, nogle, altså velfærdsudvidelser, ja. som vil gøre, at man i højere grad kunne snakke om en nation, der hang sammen, altså sammenhængskraften blev stærkere. Mm. Men når det så ikke lykkes for ham at få altså, det største velfærdsprogram igennem, og, ja. altså, så, så må man sige, så, så fejlslår det projekt i hvert fald. Altså, ja. så, så er det ikke den vej igennem, man kan køre helingsprocessen. Og det tror jeg, det tror jeg har været en... Øh, har været og er et problem for Biden øh, i, i forhold til den her proces. Fordi så kan man stå tilbage i 2024 og sådan, hvordan er det egentlig lykkedes der? Jeg ja. ved godt, du siger, at så kan man snakke om det på et abstrakt niveau, men man, man, man, man står tilbage, stadig tilbage med følelsen, hvordan er det egentlig lykkedes der hele nationen? Altså jeg kan se, at der er kommet endnu flere protestbevægelser. I mm -hmm. kan se, at der er kommet endnu flere øh, republikanske, fanatikere i forhold til Trump, øh, mm. Trumps genvalg. Altså sådan, hvordan, hvordan er det lykkedes helt konkret af hele nationen så? Det har han jo, når det er det abstrakte luftlag, så har han ikke, heller ikke selv svaret på, hvordan han har lykkedes med det. Nej, nej, det nej, tror nej. jeg, det kan være et problem for Det er jo, det er jo en generel øh, kurs, man prøver at udstikke og sige, skulle vi ikke prøve at være gode mm. Æh, Men hvordan man så måler på den intention, det er jo så lige præcis der, hvor det bliver vanskeligere. Og derfor er det heller ikke noget, hvor han for alvor kan tage nogen politiske stik hjem på det, fordi der er ikke rigtig noget at vise frem. Nej, nej, nej, han har jo heller ikke, altså, han har ikke altså, grundlæggende har han jo ikke vildt meget lyst til at samarbejde med republikanerne. Altså, han vil da meget, nej, nej, han det... vil da meget hellere have nogle, altså, nogle mere venstreorienterede politikere igennem. Altså, det, er ligesom, det har jo været grundlaget for, for, for mange af de udmeldelser, han har kommet med. Det har været, at det skulle være mere progressivt. Det skulle være større klimabevidsthed. Altså, så mange af de, det politiske fundament, han står på, hmm. det stemmer ligesom ikke overens med de ambitioner, han har i forhold til det politiske samarbejde. Ja. Øh, og så kan han jo pege på, jamen det er republikanerne, der ikke vil det samme som mig, men de kan omvendt sige, jamen det er demokraterne, der slet ikke vil det samme som os. Ja. Så, og så altså, bliver man låst i den her gridlock. Så det er, det, jeg synes det er svært at se, hvordan han har lykket til videre med, hele nationen. Det eneste rigtig dejligt, synes jeg, og gode, mm. det er, at man ikke har en præsident, der opildner ja. til splittelse, i sin retorik. Øh, og det er jo ekstremt opløftende. Øh, og i hvert fald det første skridt i retning Ja, det, er der, det er der, hvor det bliver en lille smule... Øh, altså, hvor man virkelig er nødt til at prøve at finde efter bare sådan den mindste lille solsprække, ikke? Fordi ja. det er lidt det der ting, sådan, Ja, i de fire år med Trump, der havde man en mand, der bevidst dyrkede splittelsen, dyrkede hadet, mm. fremmedgjorde visse dele af befolkningen for at tækkes og andre dele af den, mm. og dermed også gravede grøfterne yderligere dybere. Det gør den ikke. Nej, ja, det gør han ikke. Altså, det han jeg, ikke. om det er lille solstråle, eller en stor -strål, ja. kan vi nok diskutere øh, langtid, fordi jeg synes, det er stort, altså... Det er da rart, at man ikke skal hver dag stå op til nyheden om, at, at en eller anden øh, er en kompetent idiot. Øh, at det siger præsidenten. Men i stedet for, at man får sådan nogle moderate diplomatiske udmeldinger omkring, hvordan verden hænger sammen. Mm. Det, det er sådan, for mig at se, der er det mere statsmandsagtigt, og øh, enormt vigtigt, at det hvide hus holder fast i den retorik, fordi det er et embede, der skal have integritet til at ja, ja, ja. føre politik. Og det, det synes jeg, Joe Biden på en anden måde har forsøgt at genetablere. Jamen, jeg er enig med det. Jeg synes også, at det er jo et af de spørgsmål, jeg tror, jeg har fået flest gange i løbet af det forgangene år, både i forskellige mediesammenhænger og også i private sammenhæng. Det har været, at folk spørger, er det ikke blevet meget kedeligt med Biden? Og man siger, sandheden er jo, at det, det, politik er begyndt at handle om politik igen mm. under Biden. Ja. Det har virkelig været noget af det vigtigste. Det er også bare igen, det er sådan lidt svært for ham at stille sig op og for alle vores gode og en eller anden politisk gevinst fra at sige, hey, jeg har fået det til at handle om politik igen. Ja, ja, ja. Jeg er vendt tilbage til, hvordan man burde være præsident. Jeg prøver ikke at reetablere noget integritet i måden, jeg går til min gerning på. Jeg prøver at sætte det gode eksempel. Mm. Jeg prøver at lade være med at splitte nationen mere <laughs> end, end højst nødvendigt. <laughs> ja. det, sådan lidt, det får du ikke. Det får, du, for, får altså, du ikke pind for. Nej, nej. Øh, Ja, og det er heller ikke noget, der er nødvendigvis... Altså, øh, det er også måske noget, vi, øh, vi tit kommer til at tage for givet, indtil man så fandt ud af, at Trump var der, hvor alvorligt det er, når man ikke har en præsident, der Vær. gør det. Ja, helt sikkert. Det synes jeg måske er værd at tage med, også i forhold til, til Bidens første år, trods alt. Jeg vil sige, kigger man lidt frem... Nu er det sådan også startskuddet til hans andet år som præsident nu her. Og øh, altså... Jeg må jo indrømme med den her lovet kreds. Jeg siger jeg ikke for mig, at det sådan bliver forfærdeligt meget bedre for ham, end det første er gået. Altså, det må jeg sige. Men, jeg tror faktisk, det kan blive... Øh, blive ret dårligt. Jamen, jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror simpelthen, han kommer til at holde forholdsvis lav profil. Øh, fordi det bliver svært for ham at gennemføre stor politik, store altså indsatser. Det, det føler jeg mig ret overvist om. Det er bestemt blevet sværere med Joe Manchins udmeldinger her. Mm. Øh. Og republikanerne, de kommer ikke til at samarbejde overhovedet. Nej, øh, op der, der er midtfærdsværdsværd. Altså, så, så jeg tror, at det kommer egentlig til at være et, øh, et forsigtigt år frem mod midtvejsvalget. Øh, og men, men også et år, hvor de jo alligevel er nødt til at prøve at profilere hans lederskab. De er nødt til at prøve at gøre et eller andet. Fordi midtvejsvalget, der venter her i begyndelsen af november i år, vil jo også blive gjort til en folkeafstemning for eller imod Biden. Ja, ja. Det er jo det, republikanerne prøver at kridte banen op til, at det skal være i hvert fald. Og med en så upopulær Biden, mm. som han er her på et år, jamen prøv her så bliver de i hvert fald nødt til at få det videre udsider, simpelthen de kan gøre et eller andet for at profilere ham. Det jeg tror jeg bare ikke, det lykkes. Nej, jeg, jeg, der er jeg enig. Altså man kan så sige, at demokraterne vil nok gøre alt, hvad de kan for at få det til at handle om Donald Trump. Ja, ja øh, selvfølgelig. Men jeg tror, at jeg tror, en ubekendt faktor i forhold til midtvejsvalget og Joe Biden's rolle i det, det er simpelthen, det er, hvordan står det til i forhold til corona? Fordi hvis det lykkes at ned, altså nedbrække den her pandemi mere eller mindre mm. og få vaccineret en større del af befolkningen, så tror jeg også, man vil se, at det er godt kan manifestere sig i, i større tilslutning til mand, og måske en, en lille bitte stigning i approval ratings, men, men som sagt en ubekendt faktor, for det kan også gå en helt anden vej. Mm. Jeg tror bare, ikke man må undervurdere, hvor meget corona faktisk fylder, og måske kommer til at fylde en stor del af 2022 i forhold til Joe Bidens lederskab. Der er en ting mere, tror jeg, for jeg tror, at du har ret i forhold til det omkring corona og hvordan det går. Hvor hurtigt kan livet, så at sige, vende tilbage til det, der sådan bliver kaldt normal. Ikke? Ja. Med den anden ting, som synes jeg er den det er abort. Fordi øh, der ligger en højesteretsafgørelse og venter i juni måned, at øh, den satte til at skulle komme, om øh, hvorvidt at øh, Roe v. Wade, øh, som lige nu sikrer kvinderret til abort, uanset hvilken delstat de bor i, den i øh, hvert fald ifølge vores jurist i Lausus, så er den øh, til den øh, tid en blot. Mm. Og spørgsmålet er, hvad der så kommer. Altså om den bliver fuldstændig kastet abort, øh, eller om der kommer... En, en kraftig forringelse, eller hvad det egentlig er, der, der bliver virkeligheden derefter afgørelsen er, er kommet. Og hvad det betyder, fordi potentielt set, altså der, der er en sådan, der kommer en forringelse af kvinders ret til abort. Mm. Og spørgsmålet er, hvor meget det så har af mobiliseringspotentiale, ikke mindst for, for demokraternes side. For jeg tror at faktisk, at de republikanske vælgere, de er mobiliseret i forvejen på baggrund af abort. Mm. Spørgsmålet er derfor, hvor meget demokraterne kan yderligere mobilisere på den her baggrund, både i forhold til midtvejsvalget, altså både i forhold til guvernørvalgene, i forhold til lokalvalgene og så selvfølgelig også i sin tid øh, til øh, til præsidentvalget i 2024. Og for mig altså det er jo helt umuligt at forudse præcis hvor stort et mobiliseringspotentiale det har mm. før vi står i det, mm. men at der er altså noget der potentielt set kan vippe det hele eller i hvert fald justere retningen i forhold til, hvad vej tingene går lige nu, også fra Bidens side mm. omkring at borge. Det øh, føler jeg mig ret overbevist om, at der er spørgsmålet er bare, hvor stort er det mobiliseringspotentiale, hvor meget det vil få folk op på bikeæderne i hans bagland, ja. at øh, kvinders ret til at borde ser ud til at blive Ej, så forringet, som den bliver. Ja, Og så lad os lige her til sidst, når vi lige sådan begynder at snakke lidt om, nu det, sådan det næste år, hvordan det tegner sig. Vi er jo sådan set ret enige om, vi har også talt om det i tidligere programmer, at mest lige nu, og det er stadig tilfældet her på et år for Bidens indsættelse, ser ud, eller taler for, at demokraterne ved midtvejsvalget får i hvert fald tilbagegang, og efter alt det dømme os, ender med at tabe i hvert fald en af kammerne, mest mm. sandsynligt de taber repræsentanternes hus, som må vi se med senatet. Det er jo spinkel det er skrøbeligt lige nu. Men repræsentanternes hus er der en meget stor øh, sandsynlighed for at ender med at, at tippe til, til republikanernes side. Mm. Og dermed også, at dødvandet skyder ind og skylder ind over Capital en gang til, fordi så er der, ja, men så er det den det situation, værre. Det kommer, der ikke, <laughs> Nej, det kommer men, der ikke mere. Men det tror der er. jeg da. Jeg tror, det er meget sandsynligt, at demokraterne taber huset. Senatet Det er noget andet, fordi de stater, der er på spil, ja. at det, de ikke er ikke helt ensige i forhold til at republikanerne kan snuppe det. Nej. Så jeg, jeg tror, at huset det går til republikanerne, men, men som du siger, så får det jo afgørende betydning for altså, Bidens evne til at føre, føre den politik, han gerne vil. Altså fordi han har til jo ikke flertal mere, og det, det bliver et problem for ham. I hvert fald i forhold til enheds politiske agenda. Man kan godt, jeg kan godt forestille mig, at han så... Måske tage hårdere fat om noget udenhedspolitisk for på en eller anden måde at sætte dagsordenen stadigvæk ja, ja. i, i de, kommende, de kommende år. Lige en mand, der tager noget initiativ. Ja, ja, lige præcis. Men, men øh, det, det må vi se til, til den tid. Jeg tror, det er dog vigtigt at sige, at hvis han taber huset, så er det jo en, et entydigt nederlag. Altså, ja, ja. Og det er et entydigt nederlag, som mange præsidenter er gået igennem. gennem tiden. Mm -hmm. Det er jo meget normalt, at man som siddende præsident ja, ja. taber i hvert fald et af kamrene. Jo, jo øh, altså, man siger, hvis vi tager et par eksempler. Trump han tabte repræsentanternes hus i 2018 ved midtvejsvalget. Obama tabte huset tilbage i 2010. Bill Clinton tabte begge kammerne yes. i 94. Ja, ja. Altså ved, ved de her første midtvejsvalg, efter de her præsidenter var kommet til to år fra inden. Ja, er præcis. Det er klart. Det ved Biden også godt. Han har jo oplevet alle de her mm. valg, jeg lige nævnte. Ja, men det er også en, han har i princippet har han helt vildt travlt, altså med ja. at få en masse ting igennem. Det jeg tror jeg bare, det, det bliver svært for ham, fordi mm. der er simpelthen ikke de politiske mandater internt i partiet til det. Øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo det, der er... Det må være så frustrerende at sidde i det hvide hus lige nu, fordi det er en enestående mulighed, demokraterne har, og også en historisk mulighed ja. for at føre politik. Det er det virkelig? Øh. Ja, jeg tror også, det man måske lige skal have med os, og det kan vi jo se, om det bliver tilfældet. Men jeg kan ikke sige mig helt fri for at tænke, at hvis huset det, det tipper til republikanernes side ved midtvejsvalget, så tror jeg ikke nødvendigvis, at vi er langt inde i det, der så bliver Bidens år tre, for at øh, de store, bulrende rigsretstrummer, de for alvor bliver hamret på. Fordi der skulle i hvert fald være meget galt øh, i den republikanske tankegang, hvis ikke der er mange af dem, der begynder at sige, haha, er mm. Det er det der, vi kan rejse rigsretssager. Mm. Det er ikke fordi, Brian skal føle sig troet, men det er mest fordi, der er nogen i det republikanske øh, bagland, især i huset, mm. som stadigvæk virkelig ja, ønsker, vi lige at okay. lige præcis efter, ja. man to gange øh, satte øh, Donald Trump for en rigsret. Altså, vi på også rigsretssager, altså ikke hverdagskost i amerikansk politisk historie. Altså, Nej, jeg kunne du for det? Jo, ja, jeg heldigvis kan jo henvise folk til den øh, podcast-serie, vi laver, der hedder POTUS, hvor, at, øh, hvor vi har snakket om en del af de her præsidenter, blandt andet også har lavet en special omkring impeachment. Første gang, en præsident blev stillet for en rigsretssag, det var Andrew Johnson lige efter den amerikanske borgerkrig. Mm. Så var Richard Nixon meget tæt på tilbage ja. omkring Watergate i 1974. Han nåede så at gå af, inden det nåede det så vidt. Så var der Bill Clinton, mm i øh, i begyndelsen af 1999, han klarede skjernerne, men det er de to eneste gange, inden Donald Trump han kom, mm. Andrew Johnson og Bill Clinton, ja. Ja, og det vil, så er vigt. så to gange Trump, ja. og det er jo sådan det, det ser ikke sådan rigtig godt ud når det er ham man har tænkt sig at køre med igen i i 24 for GOP's side, så vil man gerne prøve at se kan man på en eller anden udligne mm. mm. Rigsråds spørgsmål sige ja, jeg prøver ikke Det der det er bare sådan noget politisk pliderplader, fordi mm. nu er jeg nu har Biden også lige været i en og sådan noget, ikke? Det er ikke spor slemt mere. Nej. Så det det skulle ikke undre mig. Jeg siger ikke, det er sten sikkert, men det skulle jeg vil tider mig ikke at blive overrasket, hvis det sker, sådan vil jeg sige det værd mm. så. Det bringer os lige hen over til det sidste punkt, vi lige skal snakke om her på år stagen for Joe Bidens øh, præsidentskab. Hvordan hans genvalgsmuligheder ser ud. Altså er der mulighed for at øh, tre kan blive til syv, øh, han er sagt, i forhold til, til de resterende år, han har i, øh, i præsidentstolen, eller, eller hvordan ser du hans, hans genvalgsmuligheder? Altså det, for det første kommer du helt vildt meget ind på, hvem republikanerne stiller op med. Fordi hvis de vælger at stille op med Donald Trump, så tror jeg, at hans øh, chancer for øh, at, at blive valgt en gang til, de, de er lige så store, som de var for... Altså, I 2020. Et, yep, ja, det præcis. Altså, det er det samme scenarie på en eller anden måde. Det, ja, men, det er jeg, den samme historie, der udfolder sig det eneste som har ændret sig markant og der er jo flere år til så der kan jo ske helt vildt mange ting men mm -hmm. det eneste som lige nu ser ud til at ændre sig markant det er altså den måde som republikanerne er i gang med at manipulere med valgsystemet på ja. fordi det er uhyggeligt Forestil dig et scenarie hvor at Georgia var lige så tæt eller bliver lige så tæt som det var i to, øh, 2020 I 20, ja. og Arizona lige så tæt som det var i 2020 men at der sidder republikanere på afgørende poster i de to stater som er klar til at annullere valgene ja. Altså, eller bare kaste stemmer til side, så de går til republikanerne. Det, det, det er jo det scenarie, som vi kigger ind i. Og det, det synes jeg er, er helt afgørende for, hvordan man skal vurdere bejen chancer for, for at vinde et valg en gang til. Jamen, jeg er enig. Det, det bliver noget af det, som er, kan blive udslagsgivende. Men ellers, jeg deler fuldstændig den analyse det er ikke fordi, jeg tror ikke faktisk på noget tidspunkt, at Biden kommer til at have meget bedre opbakningstal end han har nu. Jeg tror faktisk, det er nogenlunde det niveau, det kommer til at ligge på mm. plus minus et par procenter, men det er ikke noget særligt. Derfor er der stadigvæk mest, netop hvis det bliver Trump, han står overfor, mm. der taler for, at han godt kan blive genvalgt, fordi man skal sige, der, er jo, der er jo faktorerne dels, øh, altså man skal sige, den republikanske opbakning til Trump i hans base mm. er stærk, men... Independent-vælgerne? Ja, det er, hvis man... Jeg tror, talen er... Hos republikanerne, der er man cirka 60% af de registrerede vælgere for, for det republikanske parti, der synes, at Trump skal genopstille. Altså 40%, der ikke synes. For independent voters er det altså 73%, øh, der mener, at Trump ikke bør genopstille. Okay. Altså, det er jo ret stærk indikator på, hvor de står henne, de vælger. Jamen, det er det der, altså, det kan godt være, at han kan blive nomineret engang til, men altså, han kan ikke tiltrække nye vælgere, det har han brug for, for det der, så bliver det, som du siger, en gentagelse af, ja. af 2020, fordi det, der stadig er Bidens allerstørste aktiv, Dybest ja. set det, der også går om til præsident i 2020, det er jo ikke, fordi folk stod og råbte, yes, we can på ny, nej, nej, altså, nej, nej, nej. over nej. Biden, altså. Nej, nej, nej. Det var der overhovedet ikke til tale om. Det handlede om, at man vil af med Trump. Og derfor mødte man op i et historisk stort antal og stemte på Joe Biden. Mm. Selvom man i virkeligheden egentlig ikke havde nogen specielle forventninger, eller troede, det blev noget at samle på, sådan særligt, det var bare vigtigt, at man stemte på ham, for så kom man af med Trump. Helt sikkert. Og frygten for at få Trump tilbage, altså hvis det hedder Biden-Trump 2024, mm. så vil det jo pludselig blive ens-en, som siger det samme, også fordi Frygten for demokraternes side for at få Trump tilbage i det hvide hus, ja, den, er den, den er så stor, ja. at det kan få selv den mest dogne sofa-vælger op af, mm. af plysset for at gå hen og sætte sit kryds, for at være sikker på, at det ikke bliver til nye fire år med Trump, også fordi man godt er klar over, at sandsynligheden for, at han så vil prøve at undergrave forfatningen og se, om han kan blive siddende længere. Ja. Den er meget stor. Ja, ja, den er kæmpestor, og han har jo en højst ret til at slutte sig i meget af det, så... Jamen, det er det, det er, så vi, altså, på en eller anden fasong, så er jo her på et års jubilæumsdagen for Bidens præsidentindsættelse. At nogle ting er altså, lykkedes, som man kunne håbe for Biden, mm. andre ting er gået på, man siger. Hans approval Rings fik et ordentligt hook ja. med Afghanistan, og jeg tror ikke rigtig, nogen af os egentlig ser for os, at det kommer til at ændre sig til det bedre Nej. lige forlive. men netop fordi frygten for at få den mand tilbage, som i sin tid var Bidens modstander i 2020, nemlig mm. Donald Trump, også i virkeligheden er det, der gør, at Biden faktisk har ret god kort på hånden. Hvis han overhovedet er i stand til at genopstille i 2024, så er øh, hans kort for at blive øh, genvalgt mm. på grund af, ja. at folk ikke vil have Trump igen. De er faktisk ret gode. Øh, jeg er enig med dig, nærmest lige så gode, som de var i, øh, i 2020, også fordi alle demokrater vil være rædselslagende for, hvis han kommer tilbage. Og Nu har de ligesom set, mm. hvor, hvor galt det gik, da han var der sidst, og det vil de aldrig nogensinde risikere at ja, men jeg, men jeg tror et vigtigt punkt er, at altså, han vandt jo med et landslide i forhold til popular vote, men han, altså, han, det var ikke meget, der skulle til, før, at valgmændene var fordelt anderledes. Så ja, altså, jeg tror, hans chancer, ja, de er store for at få et flertal, men for at vinde... Der skal vi ned i delstaterne, og der handler det altså om, hvem der sidder på magten til lige at kunne sige, okay, vi beholder sgu det her legitime valgresultat, eller om der er nogen, der vælger at sige, det her valgresultat, det smøder vi ud af vinduet, det kan vi ikke bruge til noget. Vi vælger, vi vælger at sige, de, vælger, de her stemmer de er ugyldige, vi tager øh, Donald Trump. Altså det, det er kogt, kogt ned til det, er det jo ekstremt spændende. Hvad, og helt vildt uhyggeligt, hvad der kommer til at ske. Jeg kan, jeg kan høre, jeg tror, at lytterne kan høre det også, at du sådan lige på falderæbet her lige har brug for at nævne, at skal man følge med især i en stat, så skal man følge med i Georgia. Det er et godt sted i hvert fald. Det, ja, det er spændende. Det, det blev sagt nogle gange i slutningen af 2021, og det gælder også her i 2022. Det bliver virkelig, virkelig afgørende hvad der foregår ned i Georgia. Det her, kære venner, det var Kamp om Amerika, om hvordan det er gået med Joe Bidens første år som amerikansk præsident. Manden, der har sørget for god ro og teknisk orden, det er vores producer. Han hedder Tom Carstensen. Med mig i studiet var vores nyhedsreaktør også Lykketøft. Jeg hedder Anders Agner, og er din værdi i det her program. Tak fordi I lyttede med til den her omgang kampen om Amerika.